Пригода третя Дід Мороз у підвалі і ковалі щастя. Все таки Ромка був лідером. А душа лідера прагне лідерства першості. І якось Ромка мені сказав Слухай, їжачку. Чарівні окуляри завжди когось виручають. Спершу мене тоді ритку. Вони добрі, це факт. Просто так вони не діють. Я б хотів теж скористатися з них. А хто тобі заважає? знизав плечима я. Ти. сказав Ромка. Тю, яким це чином? Бо вони весь час до тебе потрапляють. Ну, а що ж я можу зробити? Треба, щоб з тобою щось сталося. Що? Ну, треба, щоб ти втратив у якусь халепу. Тоді чарівні окуляри допоможуть мені тебе врятувати. Хо, а що ж зі мною повинно статися? Ну, якась страшна небезпека. Обов'язково, щоб я мусив тебе рятувати. У яку ж халепу ти пропонуєш мені втрапити? Ну, провались у каналізаційний люк, або що? Ні, ні, ні, ні. У каналізаційний люк провалюйся ти. Я не хочу, категорично. Ну я ж сказав для прикладу, скривився Ромка, Я ж сказав або що? Ну придумай сам. Ти ж мені друг? Друг, сказав я то ти для друга не можеш собі зробити якусь неприємність тимчасову. Досить дивний вияв дружби – провалюватись у каналізаційний люк. Ну, я ж сказав, не наполягаю я на провалюванні обов'язково у каналізаційний люк, якщо ти такий бредливий. Можна провалитись у щось інше. О, в ополонку, наприклад. Зараз якраз зима, новий рік скоро. Спасибі тобі у шапочку. Хочеш, щоб я новий рік у лікарні зустрічав? У мене вже таке було, поза рік. Коли я сніговика ліпив, розпарився, застудився і крупозне запалення легенів підхопив. До сторонні. ледь дуба не врізав. Провалюватися в ополонку не буду категорично. От ти ж їй Богу, з пересердя махнув рукою Ромка. Ну сам, сам придумай щось. Ти ж хлопець з фантазією. Ну, я тебе прошу, придумай. «Тільки щоб було небезпечно, щоб я мусив тебе рятувати. Зроби їжачку, ти ж мені друг!» Я зітхнув, коли такі слова каже лідер класу, з яким усі хлопці мріють дружити, і який ще недавно не звертав на мене ані якісінької уваги, а якщо й звертав, то тільки щоб посміятися, покипкувати, хіба міг я йому відмовити». «Я побіжу до скверика, де ми бачили на лавці окуляри, які потім зникають. А ти давай, роби собі небезпеку!» – вже весело сказав Ромка. «Ну і задав ти мені задачу!» – почухав я потилицю. «Давай-давай, і не барись, бо я змерзну там у скверику. Бачиш мороз, ще й вітер давай!» І Ромка побіг до скверика. А я вийшов у двір і став озиратися і міркувати. «Яку ж мені небезпеку собі зробити?» щоб Ромка мене врятував. На трансформаторну будку лізти – неоригінально. Вже було, саме з трансформаторної будки знімав я Ромку. Послизнутися і гепнутися головою у якомусь закапелку, щоб ніхто мене до приходу Ромки не побачив – ризиковано. А як дуже заб'юся і втрачу притомність? Ха, у мене вже таке було. Я колись на перилах у під'їзді з'їжджав, Упав, голову розквасив. Довелося швидку викликати. Так тоді хоч хлопці були, побігли, матері сказали, вона швидку викликала. А тепер тільки на Ромку Надія. А як він забариться, або й взагалі йому чарівні окуляри не трапляться? Дуба ж врізати можу. Ні-ні-ні, треба щось інше придумати.